згодом на роботу в Центральний історичний архів та Інститут історії. Це плата за зраду, казатимуть потім його недруги. Насправді ж, КГБсти, розуміючи недієвість батога, завзято працювали пряником. Але невдячний в лапках кук не мінявся. Все це, писав Федорчук про старання КГБ, не справило належного впливу на Кука. Співпрацювати з органами КГБ він не став. Будучи націоналістом-фанатиком і твердо залишаючись на попередніх ворожих позиціях, він зрадив попередні обіцянки. Жодних статей та інших матеріалів проти українських націоналістів отримати від нього протягом більш як десяти років так і не вдалося». Кінець цитати. Але Василь Кук не просто залишався бездіяльним щодо благодійників. Він продовжував свою тиху боротьбу з ними, даючи чекістам майстер-класи українського підпільника. У процесі спостереження за Куком, писали вони, зафіксовано низку фактів, які дають підстави вважати, що він міг використати визволення від кримінальної відповідальності і наступне перебування на волі для продовження антирадянської діяльності та вчинення інших злочинів. Під час його виїздів у Ленінград у 1965 році і в Москву в 1969 році Відзначено, що він поводив себе підозріло, застосовував різні хитрощі з метою виявлення переслідування. В обох випадках йому вдавалося втекти від зовнішнього спостереження і безконтрольно повертатися до Києва. Кінець цитати. Документ, написаний Федорчуком у листопаді 1974 року, тобто через рік після великого розгрому українського дисидентського руху, фіксує контакт останнього командира ОПА з цим середовищем. Зокрема, наголошує, що Кук неодноразово відвідував Оксану Мешко, син якої Олександр Сергієнко також перебував в ув'язненні як дисидент. Мешко була об'єктом справи «Блок», підтримували зв'язки з іншими фігурантами цієї ж справи. На той момент заарештованими Іваном Дзюбою, Іваном Світличним, В'ячеславом Чорноволом, Євгеном Сверстюком, Валентином Морозом, Василем Стусом. Керівник КГБ УРСР Федорчук, який писав доповідну Щербицькому, не просто вирішив потривожити керівника Компартії України, перелічивши гріхи Василя Кука. Документ мав чітку мету – добитися скасування помилування Кука та притягнути його до кримінальної відповідальності. Але цього не сталося. Адже тоді відповідати довелося б не лише старому підпільнику, а й десяткам чи навіть сотням чекістів, які бралися за його підпільництво перевиховання та оперативне використання. А багато з них за 20 років, що минули від арешту Кука, високо просунулися службовою драбиною, стали генералами та керівниками важливих підрозділів в структурі безпеки. Тому пропозиція Федорчука застрягла десь у коридорах влади і 60-літній підпільник у тюрму не повернувся. Проте кагебісти не забували про нього до останніх днів існування СРСР. Один із них у розмові з Георгієм Санніковим сказав, «Знаєш, до кінця свого життя він буде в колі нашого зору, наш вічний об'єкт розробки. Він так і не пішов на співпрацю з нами» залишився на своїх позиціях переконаного борця за незалежну, вільну Україну. Ми ж знаємо його добре, смілива людина. Ми й зараз контролюємо кожен його крок. Проводимо по ньому весь комплекс агентурно-оперативних і оперативно-технічних заходів. Слухати його ми будемо завжди. Кінець цитати. Але... Їхнє завжди закінчилося. А Василь Кук дожив таки до незалежності України, до своєї перемоги над КГБ та СРСР, в останньому, найдовшому бою, що тривав майже півжиття. Українське відлуння празької весни 14 жовтня 1964 року в Москві відбувся пленум керівництва Компартії, який задовольнив прохання товариша Хрущова про звільнення його від обов'язків першого секретаря ЦК КПРС. Кінець цитати.